Valahol menet közben Az alapvetően laza bátyám Elkezdett agályossá válni. Nem tudnám megmondani, Hogy pontosan mikor És miért kezdődött. De Krég, Az a srác, akinek az egész környék Messziről köszönt, És aki mindenkivel szóba elegyedett, Aki bárhol szúnyókált egyet, Valahányszor akadt tíz szabad perce, Egyre nyugtalanabb, és éberebb lett otthon. Szent meggyőződésévé vált, hogy katasztrófa közeleg. Esténként fent a lakásban igyekezett felkészülni minden eshetőségre. Félt, hogy elveszti a látását, ezért rászokott, hogy otthon szemmaszkban jár kell, és megtanult a nappaliban és a konyhában tapogatózva közlekedni. Félt, hogy megsüketül. Ezért autódidakta módon nekiállt elsajátítani a jelnyelvet. Mint kiderült, az amputáció réme is ott lebegett felette. Ezért Krég nem egy étkezést és házi feladat írást, jobb karját a háta mögé kötve vergődött végig. Mert hogy sosem lehet tudni. Krég legnagyobb, és alig hanem a legreálisabb félelme azonban az volt, hogy tűzült ki. Csikágóban nem ment ritkaság számba a lakástűz. Egyrészt az olyan háztulajdonosok miatt, akik hagyták az épületeiket lepusztulni, és boldogan vették fel a tűz esetén járó biztosítási összegeket. A füstjelzők akkoriban egyébként is újdonságnak számítottak. És beszerelésük a munkásosztály pénztárcájához mérten túl költséges volt. Városunk sűrű szövetében a tűz szinte a mindennapok velejárója volt. Az otthonok és az életek esetleges, de kitartó elrablója. Szótszájd so nagyapám is azután költözött a környékünkre, annak idején, hogy egy tűz esetben oda lett a háza a Vetszájdon. Bár szerencsére senki sem sérült meg. Anyám szerint Szótszájd so ott állt a lángoló háza előtt a járdán, és kiabált a tűzoltókkal, hogy a tömlőt ne a drága dzsesszlemezei felé irányítsák. Sokkal közelebbi élmény volt azonban, hogy gyermeki eszemnek szinte felfoghatatlan tragédia történt az egyik ötödikes évfolyamtársammal. társammal. Leszter a bájos arcú, nagy afrofrizurát viselő fiú, aki néhány saroknyira lakott tőlünk, két testvérével együtt életét vesztette a lángok között, mert nem tudták őket kimenteni az emeleti hálószobájukból. Értük volt az első vérrasztás, amelyen részt vettem. A környékbeli gyerekek zokogtak a ravatalozóban, ahol a háttérben egy Jackson szólt halkan. A felnőttek némán letaglózva áldogáltak. Három zárt koporsó feküdt a helyiség elejében. Mindegyik fedelén egy-egy bekeretezett fotó, rajta mosolygó kisgyerek. Mrs. McCullum, akinek a férjével együtt sikerült túlélni a tűzesetet, mert kiugrottak az ablakon, ott ült a koporsók előtt, annyira összetörten is magába ruskadva, hogy fáj csak ránézni is. A következő napokban a mekkulom család kiégett házának csontvázá még tovább sistergetett, és egyre jobban berogyott. A füstszag vastagon megülte a környéket. Crék szorongása egyre csak növekedett. Az iskolában a tanárok utasítását követve végigmentünk az evakuálás lépésein, és megtanultuk, hogyan kell megállni, a földre rogyni és odébb gurulni. Ennek eredményeképp Krég úgy döntött, hogy otthon is szigorúbb biztonsági óvintézkedések kellenek. Kinevezte magát családi tűzoltó parancsnoknak, engem pedig a helyettesének. A gyakorlatozás során felkészült a menekülő útvonalak szabaddátételére, vagy épp a szüleinknek parancsolgatott. Ha valaha tűzött neki, fel legyünk rá készülve! A felkészültség számított. A családunk nem csupán pontos volt, mindenhová korábban érkeztünk, mivel tudtuk, hogy apánk így kevésbé lesz kiszolgáltatott, és nem kell aggódnia, hogy talál-e olyan parkolóhelyet, ahonnan nem kell sokat sétálnia vagy könnyen megközelíthető ülőhelyet a lelátónk rég valamelyik kosárlabda meccsén. Megtanultuk, hogy az életben azt befolyásoljuk, amit lehet. Éppen ezért gyerekként lelkiismeretesen sorra vettük a lehetséges menekülő útvonalakat. Megpróbáltuk felmérni tűz esetén át tudnánk-e ugrani az ablakból, a ház előtt álló tölgyfára, vagy a szomszédház tetejére. Elképzeltük, mi történne, ha a konyhában meggyulladna az olaj? Vagy ha elektromos tűz keletkezne az alaksorban, netán villám csapna a házba? Anyánk biztonsága kevésbé volt aggasztó. Kicsi volt és fürge, azok közé tartozott, akik valószínűleg egy autót is fel tudnának emelni, hogy megmentsék az alászorult kisgyereket. Apánk fogyatékosságáról azonban nehezebb volt beszélni. A nyilvánvaló, de kiden igazság az volt, hogy képtelen lenne csak úgy kiugrani velünk az ablakon. Akkor már évek teltek el azóta, hogy utoljára futni láttuk. Rájöttünk, hogy ha igazán veszélyessé válna a helyzet, a mi mentőakciónk nem úgy alakulna, mint ahogyan az délutánunként a tévében láttuk. A mi apánk nem vetné herkulesként a vállára a gyermekeit, hogy biztonságos helyre cipelje őket. Ez a szerep legfeljebb krégre hárulhatna, aki ugyan később apánk fölé tornyosult, de akkoriban még mindig keskenyválló, cérnalábú kamasz volt, akiben mintha tudatosult volna, hogy bármilyen hősies cselekedet a részéről bizony sok gyakorlást igényelne. Éppen ezért a családi tűzliadó gyakorlat során mindig a legrosszabb esetőséget képzelte el. Apát a földre parancsolta, utasította, hogy feküdjön teljesen ernyetten, legyen olyan nehéz, mint a sózsák, mintha a belélegzett füsttől elájult volna. Szent Isten mondogatta apa a fejét csóválva. Komolyan ezt akarod? Apánk nem szokta meg a tehetetlenséget, mindent maga tartott karban, gondosan ápolta az autónkat, időben befizette a számlákat, soha senkivel nem beszélgetett az egyre inkább előre haladott betegségéről, és egyszer sem hiányzott a munkahelyéről. Apám imádott mások kősziklája lenni. Amit a teste nem tett lehetővé, az tanácsokkal pótolta. Éppen ezért élvezte a munkáját a demokrata párt helyi választókörzeti vezetőjeként. Apám imádta ezt a feladatot, amit anya mélységes döbbenettel fogadott, hiszen annyi idejét felemésztette. Apám hétvégenként ellátogatott a környékbéli lakókhoz, gyakran engem is magával cipelt. Leparkoltuk a buikot, végig sétáltunk az utcán, Megálltunk itt is, ott is, hol egy görnyet hátú özvegy, hol egy sörösüveget szorongató, pocakos munkás lesett kiránk az ajtót védő szugnyokháló mögül. A legtöbbször ezek az emberek megörültek, hogy a botjára támaszkodó, ám szélesen mosolygó apámat látják a verandájukon. No csak Frézer köszöntötték, micsoda meglepetés, gyertek csak be! Számomra ez sosem volt jó hír. Azt jelentette, hogy be fogunk menni. Azt jelentette, hogy be fogunk menni. Azt jelentette, hogy az egész szombat délután azzal fog telni, hogy ott kuporgok egy dohos pamlagon, vagy egy szevenább társaságában a konyhaasztalnál, míg apám a panaszokat gyűjti össze, amelyeket majd továbbít egy választott tisztviselőnek. Amikor valakinek gondja akadt a szemétszállítással vagy a hóeltakarítással, esetleg bosszantotta egy kátyú, az apámnál mindig nyitott fülekre talált. A célja az volt, hogy az emberek érezzék a demokraták törődnek velük, és majd ennek megfelelően szavazzanak a választásokon. Legnagyobb bánatomra soha senkit sem siettetett. Apám értelmezésében az idő, ajándék, amelyet másoknak adunk. Elismerően mosolygott a bájos unokák képe felett, türelmesen viselte a plegykákat és a beszélgetéseket az emberek mindenféle egészségügyi problémáiról, és egyetértően bólogatott, amikor elpanaszolták, milyen szűkös idők járnak. Amikor végre távoztunk, még megölelte az idős nénikéket. Megnyugtatta őket, hogy minden tőle telhetőt megtesz, hogy a helyrehozhatót helyrehozza. Apám hitt a hasznosságában, büszke volt rá. Emiatt volt, hogy otthon a tűzriadós gyakorlatazásunk alatt nem nagyon óhajtott passzív báb lenni, még elképzelt veszélyhelyzetben sem. Semmilyen körülmények között sem akart eszméletlenül elterülni a földön, ennek ellenére, mintha valahol azt is megértette volna, nekünk ez mennyire fontos. Különösképp Krégnek. Amikor arra kértük, hogy feküdjön le, a kedvünkre tett. Először térdre rogyott, majd fenékre ült, aztán engedelmesen elterült a hátán a nappali szőnyegén. A tekintete találkozott anyáéval, aki ezt az egészet, Némiképpen visztesnek találta, És mintha azt mondta volna, Ezek a lököd gyerekek. Apám nagyot sóhajtott, Becsukta a szemét, És várta, hogy krék, stabilan A válla alá csúsztassa a kezét, És megkezdje a mentő akciót. Anyával ezután figyeltük, Ahogy a nem kis erőfeszítéssel És jó adag ügyetlenkedés árán a bátyámnak sikerül a nyolcvan kilós apját hátrafelé lépkedve kivonszolni a képzeletbeli tűzvészen át. Végighúzta őt a padlón, megkerülte vele a kanapét, majd eljutott a lépcsőhöz. Grég úgy gondolta, onnan valószínűleg le tudná csúsztatni apánk testét a lépcsőn, és ki az oldalsó ajtón a biztonságba. Apa abba már sosem ment bele, hogy a fia ezt a részt is elgyakorolja vele. Gyengéden csak annyit mondott. Mára elég ennyi is. És ragaszkodott ahhoz, hogy itt már pedig ő lábra áll. Mielőtt krég megpróbálná lecipelni a lépcsőn. Az ifjú titán és a felnőtt férfi azonban egy valamiben egyet értett. Semmi sem lesz könnyű, vagy kellemes, Ha erre kerülne a sor. És természetesen arra sincs semmi garancia, Hogy bármelyikünk élve megúszza. De ha megtörténik a legrosszabb, Legalább van egy tervünk. Lassan egyre közvetlenebb, És társaság szeretőbb lettem. Egyre inkább hajlandó arra, hogy kimerészkedjem a zűrös nagyvilágba. A káosz iránti, velem született ellenszemben apránként eloszlott. Annyi időt töltöttem apámmal a körzeti látogatásai során, amihez hozzájöttek a hétvégi kiruccanásaink, amikor beugrottunk a nagynénikhez, nagybácsikhoz és unokatestvérekhez, és órákon át a grillezés sűrű füstjében ücsörögtünk vagy rohangáltunk a környékbeli gyerekekkel egy idegen környéken. Édesapámnak hat testvére volt. Apám öt testvér közül a legidősebb. Anya rokona éjjobbára szótszájnál so gyűltek össze, nem messze tőlünk. Vonzotta őket nagyapám fősztje. A rendszeres visztjátszmák, és a vidáman harsogó jazz. Szótszájd so olyan volt számunkra, mint egy mágnes. Soha életében nem bízott a saját udvarán kívüli világban, és aggódott a szerettei épségéért és egészségéért. Ezért az összes energiáját abba ölte, hogy olyan közeget hozzon létre, ahol mindig mindenki megtömheti a hasát és jól érzi magát. Talán abban reménykedett, hogy akkor sosem akarunk majd elköltözni. Még egy kutyust is szerzett nekem egy fahéj színű német juhászkutyát, akit Rex névre kereszteltünk. Anyám nem engedte Rexnek, hogy nálunk lakjon, de rendszeresen meglátogattam Szótszájnál, Leheverettem a földre, a kutyus puha bundájába temettem az arcom, és figyeltem, ahogy a farkincája meg a padlón valahányszor szótszájt elment mellette. Nagyapa Rexet is ugyanúgy elkényeztette, mint engem. Étellel, szeretettel és türelemmel halmozott el minket, a néma őszinte könyörgésként. Hogy soha ne hagyjuk el. Apám családja ezzel szemben A szótszáj tágabb körzetében lakott szétszortan, Rengeteg másodnagynénivel és harmad unokatestvérrel. Ott kerénytünk közöttük. Az utcán sorakozó fák száma alapján Próbáltam kitalálni, hová tartunk. A legszegényebb környékeken Sokszor egyetlen fa sem volt ám apám számára mindenki rokonnak számított. Elmosolyodott, amikor megpillantotta Kálió bácsikáját, és imádott Verdele aki egy elhanyagolt emeletes házban lakott nyolc gyermekével, és, mint kréggel megtudtuk, ezen a környéken a túlélés szabályai egészen mások voltak. Vasárnap délutánonként Rendszerint mind a négyen elautóztunk a Parkway Gardensbe, hogy apám szüleivel ebédeljünk, akiket Dendinek és Nagyinak neveztünk, illetve apám három fiatalabb testvérével, Andrewval, Kártonnal és Francescával. Ők több mint egy évtizeddel apám után születtek, ezért inkább bátyánknak, és nővérünknek tűntek, mint nagybácsinak és nagynéninek. Azt hiszem, apám is inkább apának, mint bátynak számított hármójuk életében. Tanácsot adott nekik, és kézpénzt csúsztatott a markukba, amikor épp arra volt szükségük. Franceska okos volt, és csodaszép, és néha megengedte, hogy megfésüljem a hosszú haját. Andrew és Kárton a huszas éveik elején jártak, és káprázatos nagymenők voltak. Trapészáró nadrágot és garbót hordtak. Bőrcsekiük is volt, sőt, barátnőjük is. És megholmixről meg valami Soul Power nevű dologról beszélgettek. Réggel órákat töltöttünk el a lakásuk végében lévő szobájukban, és igyekeztük magunkba szívni a vagányságukat. A nagyapám, akit szintén Frézer Robinsonnak hívtak, határozottan unalmas társaság volt. A nagyapám, akit szintén Frézer Robinsonnak hívtak, határozottan unalmasabb társaság volt, igazi szivarozó patriarcha aki csak ült a hátradőlhető fotelban, nyitott újsággal az ölében, miközben az esti híradó üvöltött a tévében. Ő teljesen más volt, mint az apám. Dendit minden idegesítette. Felháborodott a szalagcímeken, a tévében bemutatott világhelyzeten, a fiatal fekete férfiakon, búbúnak hívta őket, akikről azt gondolta, hogy csak céltalanul lődörögnek a környéken, és rossz fényt vetnek a feketékre. Veszekedett a tévével, veszekedett nagyanyámmal is, ezzel a jámbor halkszavú teremtéssel, a hívő kereszténnyel, akit lavóknak hívtak, a szüleimtől az ő tiszteletére kaptam a Michelle lavog, Robinson nevet. Napközben nagyanyám rátermetten igazgatott egy virágzó keresztény könyvesboltot. A szót túlsó felén. De Dendivel töltött szabad idejében alázatosan viselkedett, amit én már kislánykoromban is zavarba ejtőnek találtam. Főzött nagyapámra, elviselte panaszáradatát, és semmit sem mondott a saját védelmében. Már fiatalon is azt éreztem, hogy van valami nyugtalanító nagyanyám Dendivel szembeni hallgatásában, és passzivitásában. Anyám szerint én voltam az egyetlen a családban, aki visszabeszélt Dendinek, amikor kiabált. Rendszeresen megtettem, mert megőrített, hogy nagyanyám nem áll ki magáért, és mert mindenki más elhallgatott nagyapám közelében. Végül pedig azért, mert épp annyira imádtam Dendit, mint amennyire nehéz volt megértenem a makacságát magamban is felismertem. nendiben volt látság is, de csak kószap értem értemtetten. Gyengéden megnyunkotta a nyakamat, amikor a fotely a lábánál lábán Elmosolyodott, amikor apa valami vicceset mondott. Vagy valamelyik gyereknek sikerült egy választékos szót belecsempészni a beszélgetésbe. Aztán valami kibillentette, és megint Háborogni kezdett. Ne veszek egy mindenkivel, Dendi, szóltam rá, vagy ne legyél olyan undok a nagyival. Sokszor azt is hozzátettem, különben is. Mitől lettél ilyen mérges? Az erre kapott válasz egyszerre volt összetett, és roppant egyszerű. Maga Dendi nem felelt semmit, épp csak mogorván megvonta a vállát, és folytatta az újságolvasást. Otthon azonban a szüleim Igyekeztek megmagyarázni. Dendi Dél-Karolina, régiójából származott. Georgetown párás tengeri kikötőjében nőtt fel, ahol hajdanán több ezer rabszolga robotolt a kiterjedt ültetvényeken. Rist és indigót takarítottak be, és gazdaggá tették uraikat. Nagyapám rabszolgák unokájaként 1912-ben született. Elsőként egy malom munkás tíz gyermeke közül. Jó felfogású intelligens fiúcska volt, a professzor becenevet kapta, és már korán azt a célt tűzte ki maga elé, hogy egyetemre megy. Ám nem csupán fekete volt és szegény családból származott, hanem épp a nagy gazdasági világválság idején lépett férfi korba. Miután befejezte a középiskolát, Dendy egy fűrészmaromban vállalt munkát, de tudta, ha Georgetownban marad, akkor sosem nyílik számára más lehetőség. Amikor a malom végül bezárt, nagyapám, mint nemzedékében oly sok afroamerikai, megragadta az alkalmat, és éjszakra költözött, Csikágóba, a Great migration nevezett nagy népvándorlás idején. Öt évtized levorgása alatt hat millió déli fekete költözött át a fai elnyomás elől menekülve északi nagyvárosokba, ahol az iparban próbáltak elhelyezkedni. Ha ez egy amerikai álom típusú történet lenne, akkor Dendy, aki az 1930-as évek elején érkezett meg Csikágóba, jó állást talált volna, és onnan útja az egyetemre vezetett volna. Ám a valóság egészen máshogy festett. Mint kiderült, munka alig akadt, részben amiatt, mert bizonyos nagy csikágói gyárak rendszerint inkább európai bevándorlókat vettek fel, mint afroamerikaiakat. Dendy minden munkát elvállalt, a bowling pályán bábukat állítgatott fel, és szabadúszó ezermesterként is dolgozott. Fokozatosan lemondott az egyetemről, és kitalálta, hogy helyette kitanulja a villanyszerelő szakmát. Ám ez sem volt lehetséges. Ha valaki villanyszerelőként akart dolgozni, vagy épp acélmunkásként, ácsként, vízvezetékszerelőként, bármelyik nagyobb csikágói munkaadónál, akkor szakszervezeti tagnak kellett lennie. Ha viszont az illető fekete volt, valószínűleg sosem jutott tagsági könyvhöz. A diszkriminációnak ez a formája több nemzedéknyi afroamerikai sorsát pecsételte meg, köztük a családom számos férfi tagjáit. Korlátok közé szorította a jövedelmüket, a lehetőségeiket és végül az álmaikat is. Szakszervezeti tagság hiány szót szájt sem dolgozhatott asztalosként a nagyobb építető cégeknél, amelyek kiszámítható fizetést adtak volna. Terri bácsikám, Robbi férje, ugyanezért hagyott fel a vízvezetékszerelői szakmával, és lett helyette Pullman hordár. Aztán ott volt Pét bácsi, anyám rokona, aki nem tudott belépni a taxisok szakszervezetébe, ezért inkább illegálisan fuvarozott. A Westside kevésbé biztonságos részein vett fel utasokat, ott, ahová a rendes taxik nem szívesen mentek. Mind magaslóan intelligens, egészséges férfiak voltak, akiknek nem lehetett stabil, jól fizető állásuk. Emiatt nem tudtak saját házat venni, a gyerekeiket egyetemre járatni, sem a nyugdíjukra félretenni. Tudom, mennyire fájt nekik, hogy így félrehajították őket és olyan állással kellett beírniük amelyhez túlképzettek voltak. Kénytelenek voltak nézni, ahogy a munkahelyen a fehérek átugranak felettük, pedig nem ritkán ők tanították be az új alkalmazottakat, akikről tudták, hogy egy napon főnökeik lesznek. És emiatt mindannyian legalábbis nehezteltek, és bizalmatlanok voltak. Sosem lehetett tudni, hogy mások milyennek gondolják az embert. Ami dendy illeti, az ő élete nem volt annyira rossz. Nagyanyámat a Suicide-on ismerte meg, ahová Isten tiszteletre jártak. Végül állást talált a szövetségi kormány közmunkaügyi hivatala által a válság idején létrehozott segélyprogramon keresztül amely keretében képesítés nélküli munkásokat alkalmaztak az állami építkezéseken. Később harminc évet töltött el postai dolgozóként, mielőtt nyugalomba vonult. Méghozzá olyan nyugdíjjal, amely lehetővé tette, hogy a fotelja kényelméből szidja a tévében feltűnő bobókat. Összesen öt gyermeke született, akik épp olyan okosak, és fegyelmezettek voltak, mint ő. Nomeni, a másodszülött, egyetemi diplomát szerzett a Harvard üzleti iskoláján. Andrew mozdonyvezető, míg Csárton mérnök lett. Francesca egy ideig kreatív igazgatóként dolgozott egy reklámügynökségnél, később felső tagozatos tanár lett. Ennek ellenére, dendi képtelen volt belátni, hogy az ő erőfeszítéseinek közük van a gyerekei által elért eredményekhez. Ehelyett, ahogy azt minden vasárnap láthattuk, amikor megérkeztünk a Parkway Gardensbe ebédre, nagyapám a saját összetört álmainak romjai közt élt, megkeseredve. Bármennyire nehezek és megválaszolhatatlanok voltak is dendinek feltett kérdéseim, hamarosan megtanultam, hogy bizonyos kérdések már csak ilyenek. A saját életemben is egyre több olyan rejtélyel találkoztam, amelyre nem tudtam könnyen választ adni. Az egyiket egy lány tette fel, akinek a nevére már nem emlékszem. Távoli unokatestvérünk volt, az egyik tőlünk jóval nyugatabbra lakó nénikénk házának hátsó kertjében játszottunk vele. Miközben a felnőttek a konyhában kávésztak és nevetgéltek, mi réggel csatlakoztunk a felnőttekkel érkezett aktuális gyereksereghez. Időnként kínos volt ez a rán barátkozás, de általában jól alakultak a dolgok. Krég mindig pillanatok alatt eltűnt egy kosármecskedvéért. Én ugroköteleztem, vagy próbáltam beszállni a többiek közt folyó csevegésbe. Tíz év körüli lehettem, amikor egyik nyári napon leültem a lépcsőre, és a velem egykorú lányokkal cseveréztem. Mindannyiunknak szobva volt fogva a haja. Rövid nadrágban voltunk, és csak el akartuk ütni valahogyan az időt. Miről is társaloghattunk? Bármi lehetett. Az iskola, a bátyáink, egy hangyaboly a földön. Egyszer csak ez a lány oldalvást rám sandított, és épp csak egy kicsit csípősen nekem szegezte a kérdést. Miért beszélsz úgy, mint egy fehér lány? Az biztos, hogy megpróbált megsérteni, vagy legalábbis belém kötni. De ugyanakkor kíváncsi is volt, miért beszélünk annyira másként. Rokonok voltunk, de mintha két külön világból származtunk volna. Nem is mondtam megbotránkozva, hogy ilyesmit egyáltalán hogyan feltételezhet. De a következő pillanatban már zavarba is jöttem, mert most már a többi lány is engem bámult. De tudtam, mire céloz. Le sem tagadhattam, hiába próbálkoztam meg vele épp az imént. Valóban másképp beszéltem, mint számos rokonom, ahogy Krég is. A szüleink belénk verték a megfelelő hanglejtés fontosságát. Nem haraphattuk el a szavak végét, nem tűrtek semmiféle hányaveti ragozást. Azt tanultuk, hogy rendesen ki kell ejteni a szavakat. Szót átvettek nekünk, és megkaptuk a teljes enciklopédia Britannica sorozatot. Csupa aranyszínű betűvel nyomtatott gerincsel, ott várt minket a szobánkba vezetett lépcső mellett a polcon. Valahányszor kérdés merült fel, egy szóval vagy fogalommal, esetleg valamelyik történelmi eseménnyel kapcsolatban, a szüleink egyenesen ekötethez irányítottak minket. Dendés hatással volt ránk, kiavította a nyelvtani hibáinkat, és ebéd közben ránk szólt, hogy ejtsük rendesen a szavakat. Dendi és a szüleim azt akarták, hogy több lehetőségünk legyen, mint nekik jutott. Mindezt jó előre gondosan eltervezték. Erre ösztönöztek minket. Nem csak azt várták el tőlünk, hogy okosak legyünk, hanem azt is, hogy felvállaljuk az eszünket, hogy büszkék legyünk rá. És ez megmutatkozott a beszédünkben is. Mindez azonban problémákat is okozhatott. Egy bizonyos beszédmód, a fehér stílus, ahogyan egyesek nevezték, árulásnak hatott, felengzősnek, mintha megtagadtuk volna a saját kultúránkat. Évekkel később, miután megismertem a férjemet, aki egyesek szemében túl világos, másoknak pedig túl sötétbőrű, aki úgy beszél, mint a borostyánliga egyik elit egyetemén képzett fekete, havai férfi, és akit egy középosztálybeli fehér, kenzes színű nevelt fel. Láttam, hogy ez a zavarodottság országos léptékben is jelentkezik, feketék és fehérek között egyaránt. Láttam, hogy az embereknek szükségük van rá, hogy valakit a saját etnikuma vagy a bőrszíne alapján határozhassanak meg. Amerika később ugyanezt a kérdést szegezte Barakobamának, mint amit azon a napon, ott, a lépcsőn, öntudatlanul az én rokonaim is nekem. Az vagy, aminek látszol? Bízhatok benned, vagy sem? A nap hátralévő részében igyekeztem minél kevesebbet szólni az unoka testvéremhez. Elkedvetlenített az ellenségessége, de közben azt is szerettem volna, ha őszintének lát, nem olyas valakinek, aki az előnyével vág fel. Nem igen tudtam, mit tegyek. Mindeközben hallgattam a konyhából kiszürelmű felnőtt beszélgetést, és ahogy a szüleim nevetése vidáman, hangosan zeng. Figyeltem a bátyámat az izzasztó játék hevében, ahogy a többi fiúval az sarkon kosarazik. Úgy tűnt, mindenki beilleszkedett, kivéve engem. Ha visszagondolok akkori feszengésemre, már látok benne egy egyetemes küzdelmet. Az ilyesmit akkor éljük meg, amikor ki kell találnunk, hogyan illeszkedik az, akik vagyunk ahhoz, hogy honnan jöttünk, és merre akarunk tartani. Azt is látom, akkor még mindig igen messze voltam attól, hogy megtaláljam a saját hangomat.